Så idag så ska vi prata om kampen i Djurgården och våra perspektiv på den. Eh, vi ska bara flyktigt beröra eh, resten av världen, som sagt. Eh, men det är nödvändigt att ta perspektiv. Till 20 år sedan så karripsade Sovjetunionen eh, och så klart hela den internationella borgerligheten. i jublade och de proklamerade. Att nu så är det slut med allt det här och socialistiska idéer. Heter. Nu så att till och med gick de så långt. En känd person som heter Francis Fugariano deklarerade att historien slut. Nu har någon slags konfliktfritt stadie i mänskligheten. Så stod jag inte att marknadsliberalism och kapitalism är helt självklart. Och Vår fråga som marxister är väldigt enkel. Hur kan historien vara slut nu? Blir det inte bättre än så här? Vet att vi har 1,2 miljoner människor i världen som lever på mindre än en dollar om dagen. Det är 8 miljoner människor som svälter i hjärnan varje Och det viktiga, samtidigt som nu under den här krisen så förväntas matpriserna stiga. Så de kommer att bli fler. Och det viktiga kommer att komma ihåg, samtidigt så eldar man mat i EU för att de matpriserna. Det är inte nödvändigt att det ska se ut på det här sättet. De hade lovat oss en krisbrivärden en frittbrivärden, utan krig, utan svär, med idelt framsteg. Nu ser vi på något helt annat. Om vi skulle vilja fördubbla de här 1,2 miljarder människornas inkomst varje dag så skulle vi kunna göra det i ett snabb. USAs militär spenderar mer än vad det skulle kosta att göra det. De spenderar 640 miljarder dollar varje år. Ungefär, jag tror att det är en lång räknare, tog uppgiften från Wikipedia igår. Eh, det är bara att räkna på 1,2 miljarder gånger 365 så inser man att det skulle vara helt enkelt att bara förlora det. Ingen skulle behöva leva i Sverige. Vi skulle bara behöva ta bort på USAs armé. Och då vill inte ens börja prata om det kapitalistiska slöseriet. Vi har inte ens börjat skrapa på ytan. Om vi ska prata om kampen så är det nödvändigt att prata om kapitalismens kris. Vi hade ett möte för tre veckor sedan när vi diskuterade krisen med den och marxistiska teorin för att förklara krisen. Så om någon var där så kan det bli en del upprepningar. Men det är viktigt att göra det. Det är viktigt att förstå det nya perspektivet på kampen. Det här är den djupaste och den allvarligaste krisen sedan 1929 det är till och med de seriösa borgerliga ekonomerna överens om. Det kan till och med vara så att det här är den allvarligaste krisen under hela kapitalismens kanske 200 år, långa historia. Och kommer ihåg vad de sa, kommer ihåg vad de lärde på sina lärosärken på sina fina ekonomiutbildningar, vad de skrev på och i ekonomispalter. Det här kunde inte hända. Det kunde inte hända. Det här var någonting som hörde till det förgångna. Och deras teorier för att förklara det här, för att förklara vad som händer i världsekonomin har visat sig vara helt värda. Alltså. Seriösa borgerliga ekonomer erkänner detta då i själva. Liksom. Jag tror det var Dominik Strauss från från IMF som, som sa det. Att, ja, de, de sista 20 åren så har den förhärskande nationalekonomin varit i, i eh, bästa fall eh, missvisande och i värsta fall direkt skadlig. Och som marxister så har vi en teori som förklarar det här Vår eh vår teori, alltså det vi säger att krisen det beror inte på kapitalismen. Det beror inte på statliga regleringar. eller det beror på kapitalismen, den beror inte på statliga regleringar, den beror inte på individuell girighet den beror inte på dålig investeringspolitik. Kapitalismen föder periodiskt kriser. Det finns ingenting som stannar sånt kris kapitalismen. kapitalism. Det är det är en total depression. Mekanismen är egentligen ganska enkel. Kapitalet har inte intresse av att läsa ner folks löner. och ena sidan. Och den andra så är de beroende av att folk konsumerar deras varor, köper deras produkter. Den här motsättningen, den här motsägelsen i kapitalismens själva funktionssätt, leder till de här ekonomiska återkommande priserna. De vi kallar det, som exister för en överproduktionspris. Det finns ingen kapitalistisk väg utifrån det här. Just nu så, det finns inte så många vägar dit kapitalet kan gå. De kan inte sänka räntorna, de kan inte sätta räntenivåerna på en lägre nivå än noll. De har ungefär 0,1-0,2 räntorna. Gången till noll så betyder det inte att det blir någon kraftig just framåt i ekonomin. De kan inte även liksom, i all evighet hålla på uthängare från statens kassakissor, de är ämliga, de har på ta slut. Men det är viktigt att förstå för att eh, det de har gjort fram, varför, alltså det vi som marxister vi förväntade oss att grisen skulle komma tidigare i Varför har krisen dröjt så länge? Därför att de har använt de verktyg som de ska använda för att ta sig ur en eh, lågkonjunktur för att förlänga högkonjunkturen. Och det leder till att krisen nu blir så djup. Krisen har skjutits upp, och nu blir så djur. Så vad kan de göra? Det andra de kan göra det är att attackera arbetarklass. Och försämra våra, våra lednadsvillkor på bred skala. Att försöka dumpa kostnaderna för krisen i vanliga människors knä. Det är på pratar man om austerity. Det betyder ungefär stränghet, och alltså det är en egenskärningspolitik, men inte bara, det handlar också om försäljning, med pensionssystem, socialförsäljningssystem och de rättigheter som arbetet i kassen har kämpat sig till i hela Europa. Naturligtvis så kommer inte Europas arbetare att vara så på när deras lämnasförhållanden drastiskt försämras Redan förra hösten så såg de första stora utbrotten av kamp i Europa. Spanien var en stora generalsträck i september förra året. I Frankrike var 3,5 miljoner människor ute på gatorna och protesterade. städer på Nersa. I Storbritannien såg vi massiva demonstrationer. Vi såg de här studentprotesterna, alltså de här största studentprotesterna på eh, 70-talet. Eh, och vi såg så, eh, de största pakkade eh, demonstrationerna i Storbritannien i någonsin. Vi såg den här arabiska våren kallad arabiska som redan ut. Eh, man måste ändå prata om den, eh, om folk ska vara på, på Europa. Men arabiska våren, vad var det egentligen? Det var revolutionen. Vi måste kalla saker på det, sitter han. Det var revolutionen. Det var inte så att de gjorde sig av med kapitalismen i sig men de gjorde politiska revolutionen. Och det är viktigt att eh, komma ihåg vad en revolution är, eller att förstå vad vi menar som maxister när vi säger att det här var en revolution. Men vad är en revolution? Det otvivelaktiga kärntecknet för en revolution är att massorna direkt ingriper i historiska händelser. Under normala förhållanden så är det specialister det är kungar, det är ministrar, det är journalister, det är byråkrater och parlamentariker som skriver. En revolution är precis ett sådant lögenplikt när massorna inte längre kan ta den ordningen. När massorna skriver in och själva sveper bort sina gamla representanter och genom sitt eget agerande skapar den första förutsättningarna, den första grundlagen för en ny utri. En revolution den, är, den vara nationellt i formen, men den är nationellt i sitt innehåll och det såg vi också, det började i Tunisia, det svejde väldigt snabbt till det djupna revolutioner respekterar internationella gränser och det är viktigt att komma tillbaka till Marx teorier för det är bara Marx teorier som kan förklara sådana här poänger och vad som faktiskt händer Den dialektiska historiematerialismen som Marxismens filosofi kallas låter oss förstå att små förändringar, små steg det leder fram till en punkt när eh, någonting nytt här när, när utvecklingen eh, tar ett stort strå och börjar röras i en annan vittning, när innehets portioner sker. Eh, med Marxistiskt så säger vi att kvantitativ förändring övergår i kvalitet och kvalitet. Eh, Marx och Jung-Negelian han, eh, som motgå eh, han peglade ett citat som Nödvändighet utrycker sig en slump Nödvändighet uttrycker sig en slump Och så är det så alltså, var det i Tunisia Vad var det som utlöste eh, revolutionen i Tunisia? Det var en ung gatuförsäljare som eh, tog sitt liv så att den på sig själv att han blev trakasserad av polisen och har sitt stånd komplicerade och, eh, och sagt ifrån han, han tog sitt liv. Men det var inte så att det var det här självmordet som ledde fram till revolutionen. Revolutionen, så alltså räcker om man till situationen i Tunis, var det 70% arbetslöshet bland ungdomar. De officiella siffrorna säger att arbetslösheten på det stora hela ligger någonstans till 20%, men alltså de officiella siffrorna är inte speciellt många som har valgård. Vi var inte speciellt förvånade över att det hände. Vi visste inte när det skulle hända, vi visste att det skulle hända. Det är tydligt nog så skrev vår rapport en vårt internationella organ marxisk omkommande artikel i september där det skrev att situationen i Tunisien är sådant att det räddar en revolution. Det var inte så att vi visste att i december så kommer kille flyttar på sig och det kommer att vara det som utlöser det är okej, och här finns alla de nödvändiga glädjelserna för den här typen. Men hur lite inte förstår de så kallade experterna, de borgerliga så kallade experterna, de så kallade mellanmössiga kärnorna som sitter och tycker i TV. Jag ska ta några exempel som kontrast. Den 6 januari så skrev The Economist, en säger ett gitt i sin ledelse så här skrev han: Störningen i den kommer inte störa än bara men den kommer inte ens skakas om inte ens skapas 25 januari säger Hillary Clinton så här, nu har jag inte utsatt igenom den översäkningen men då, då står det så här. Our appraisal is that the, European, uh, the Egyptian regime is stable. BBC:s korrespondent samma den sammanlag 25 januari i Kairo Han skriver Det som händer i Tunisien det kan inte hända i Egypten. Varför? Att befolkningen är kunde. befolkningen saknar ingenting, De förstår ingenting. Pratar vi vidare om kampen, pratar jag till och med sett hur kampen nu har spridit sig till länder som annars betraktas av väldigt många inom vänstern som reaktionen eller konservatismen konservatismens högerbord som är väldigt öppnade testen som USA registrar. Äh, äh, I Wisconsin så stod vi under våren äh, massiva, massiva protester i, i deras stort, med generalsteg som mest 100 000 människor på bakgrunden och skerade på Intressant. Och titta på Wisconsin, för det som hände när de gjorde den här operationen var ju eh, att någon Stadshuset eller där gudarna sitter, det så. Men Men då tyckte de polisen och demonstranter. Eh, och polisen kom dit och eh, sa att ni är ju här, det krav rätt möte, ni har rätt att protestera. De har sig till okupanten. Man ska inte ha erosioner i polisen, men det är en fingervisning om hur Klimatet var i stånd i USA, under våren. Vi har även rörelsen här, Immokified Wall Street. Jag ska inte alls gå in på den. Jag ska bara säga att det här är något enormt viktigt, som följ, måste följa med stort intresse. Nu senaste jag, jag i torsdags att svenska översättningen Animania i Wallerstein, till och med han kan, kan med säga att det här är det viktigaste rörelsen sen 1968 eller här en eh, I Israel så har vi sett en halv miljon människor ute på gatorna som har protesterat mot om politik och försämrade villkor. Eh, en halv miljon människor ute på gatorna där i Tel Aviv. Det här är ibland med sju miljoner invånare. alltså Tänk om det har en halv miljon människor ute på gatorna i Stockholm så får man en viss parallell. Vi, vi lämnar dem där här så länge. Grekland, hur många generalstrejkrar har det varit på ett år? Jag ställer frågan om att jag har tappat räkningen själv men det har varit fler än en gång i månaden Vi har sett i Portugal den största strejken sen 74, 76, portugaisiska revolutioner som tar uppfattat, vi har sett massliga demonstrationer i gillorna land efter land efter land Men Grekland Grekland alltså, Grekland är på alla snäppar just mot det naturligt Uh, vi ska prata lite om det oss om oss i dag liksom. Alltså är då där som allas fokus på kampen och det det tävlar mittsätt allas plikare riktigt. Så vad är var är bakgrunden? Var bakgrunden? han har inom statsförbunden just det jag pratar uh, som har inte kan betala. var uh, var man undskopp? Eh är stopp när man ska komma ihåg är som lika i Grekland, de betalar eh, löjligt lite i skatt Löjt i skatt Det finns ett exempel med alltså det, det är alltså det är många hamnar i Grekland väldigt viktigt i den här typen av de handlar det är i Grekland som, som bygger båtar, stora äkta, sådana lastfartyg bygger de in i Indien, för jag Jag om Hur mycket betalar de i skatt för varje båt i Grekland? jag vet inte hur mycket man lägger från sådana här sporter. man får tänka på att det är en stor impeng betalar 3 euro det är en liten idé om hur, hur, hur vita de likar betalar skatt samtidigt om man läser svenska dagstidningar så manglar de ut sådana här wicker, alltså rena, rena lögner om om Greklands arbete, arbete och att grekiska mot en klass är lagtat. Fakta. Jag ska inte gå in på kärlevar och jag har det sånt. Jag kan ta fram dem och visa exakt efteråt för den som är specialintresserad. Men fakta det är att Greker har längre arbetslägg. Greker har kortare semester. Och Greker pensioneras i senare än genomsnittet för övriga utmaningar. Grekiska arbetet är inte lagtat. Det är det som eh, i situationen Men i var också det i alla fall kampen om allvaro med massiva demonstrationer mot VM i förut av att det är en föreskog om ett Jag har varit en kamp innan då, det var vi läst ut sedan 2008. Självkligen kommer jag ihåg var polisen mördade den oskyldig, Vi hade hjärnan på att hålla eller det var, en oskyldig ung kille, och det blev massor och kontestning. Nu i går så såg jag ett litet campingplott, och den här meningen på ett nytt sätt, en helt ny skala. Flera hundratusen människor var ute på gaforna, de såg genom genom En intressant utveckling i mitt i allt här är att de började samlas på Syntagmatoriet som det heter, i precis framför parlamentbyggnaden, och han drömde testet. Och där började man sammans, och där började man också ha massmöten. Och de här massmötena utvecklade sig i en intressant riktning. De började besluta om generalstrej och nya kamper tillsammans på de här massmötena. Det här massmötena, man kanske inte ska säga att de började likna ett roll, när man kan säga att det här är en nyttig tränning för att starta eh, vad vi skulle kalla då för, för ett hembud till ett verkligt emotionellt arbetar. Det var en stämlig utveckling som visade en läge framåt. Eh, men det var en väldigt hård klasskamp för oss. Alltså. Arbetarklassen började reformeras sig, arbetarklassen började formulera sig självständigt det viktiga resultatet av detta är att miljontals greker radikaliserades, Tusentals deltog i de här fångfrågorna på tåget. Men arbetarklassen, bara arbetarklassen, <tjup> för att tjata om arbetarklassen är inte allt det här för det. är en fråga som man kan ställa sig. Många vill gärna få det till att vi skulle leva i ett nytt slags kunskapssamhälle. Jag vet inte riktigt vilken värld de leder i, men i min värld så kan man inte äta ytter Dateringar. I Vindberg så kan man inte lära sig med status på Facebook. I Vindberg så kan man inte bo inuti en e-bok. Men arbetarklassen finns, arbetarklassen är i sammening, i marxistisk mening större och starkare än någonsin, den övervägande majoriteten. Av, arbetarklassen är, eh, av, av befolkningen är nu arbetarklassen i Marxistiska summening. Vi säger att de är beroende av lönearbeten, för att överleva. Och varför tjatar vi om arbetarklassen? Jo för att arbetarklassen har potentiell makt. Så enkelt är det. Arbetarklassen är något som vi genomför från nödvändiga förändringar. I Grekland så har det varit nu konflikter med sopgrubbar, som alltså, de har ju struntat i och, och, och hämta soporna, de någon tänka, vad resulterar det. De struntar och hämtat soporna men i några dagar bara, så ligger soporna i år nästa gatan eh, En intressant detalj är att när, när de privata företagen försöker fyra in steggryter så har folk, eh, andra aggifter som inte ens är i men som solidariserar sig med deras kamp Äh, skrikit av de här stegbrytarna, spottat på dem och använt dem för som inte har kunnat jämföra med stegbrytning. Men arbetarklassen befinner sig här äh, överallt i samhället. Utan arbetarklassen så, så kommer det ingen som att hända. Transportläsningen, vi kör alla bussar, vi kör alla taxis Vi ser till att deras fyrplatser och tågstationer fungerar. Det är vi som äh, ser till att djuren står i deras familj. Om arbetarklassen stannar hemma ändå och hela samhället av. Det är ett verkligt hot. God eh, makt. God hot kapital. Där fortsätter vi dem att arbeta i klassen. Så mitt i all den här kampen i Grekland, vänsternas strategi är ändå nödvändig att diskutera. Eh, det finns, förutom Socialdemokraterna då, som nu sitter i, i regeringen och är med och genomför de här så har vi vänsterpartiet, ett allmänt rödgrönt för vänsterparti som heter Synasprismoståd det, det är någon slags allmänt rödgrönt, demokratiskt socialism, vänsterparti väldigt brett Det Deras inställning till, till kampen var att vi ska inte, inte äh, driva politik där utan vi ska, då, som de uttrycker det, äh, delta och så vidare. Alltså Vi ska inte gå in här och överhuvudtaget ens föra ut vår politik. Inte att presentera ett alternativ eller en vittum och vägt fram. Utan vi går ut som precis vad som helst. Man kan fråga sig varför sina studenter överhuvudtaget finns om de inte vill diskutera politiken här. KKE på allra sidan, är det andra sidan, eller andra världskriget, det, det grekiska kommunistpartiet. Eh, hur ska man beskriva KKE? Som en deregis, kanske från kalla krigets dagar, eller någonting i den stilen, de är extremt stalinistiska. De tog på sin senaste kongress ett uttalande där de sa ungefär att allt som hände på 30-talet i Sovjetunionen i Kristi och Spanien såg ut det var skitbra och de övrade det, det gillar vi verkligen. De har betett sig jäkligt konstigt och de har haft en sektoristisk hållning, varför kallar det en Jo därför att de har haft sina egna demonstrationer vid sidan av de vanliga. Alltså de har ska upp saker, aktiv, och samka arkiv och mycket och reprofen arbetarna som går eh, i våra egna ställer för alltså att försöka ha en typ av enlighet där de, styr. de har sett den här rörelsen som framförallt sett att bli parlamentariska framgångar för sitt eget parti. De har tidigt prata om. Inte om nu är det dags att ta kampen vidare, inte om, om socialism. De kallar sig socialismen, för socialism, socialisterna, Men de pratar inte om socialism, utan de, de pratar om hur som ser ut nu. Och det är väl märkliga krav som Grekland ut ur EU. Eh, och jag menar, det är vi, inte, vi är ju inte för EU. Och så är det är, är, är kapitalets union. Men det är egentligen märkligt att driva det här kravet: när Grekland ut ur EU i den här situationen. Därför att det eh, kommer inte att rösa någonting. Om Grekland tillar ur EU så är ju fortfarande skulderna kvar. Alltså, grundproblemet finns ju fortfarande kvar. Grundproblemet är ju eh, eh, kapitalismen. Det kommer inte att sig av att de nu är EU. Grekland är ju beroende av två tredjedelar utav av deras ekonomi, utav deras export går till, till EU-området. Alltså, de kan ju inte Eh, isolerar sig, eh, så det är ett ganska meningslöst krav i det här läget. Och sen då för det sista så, så ska man nämna anarchisterna, i sammanhanget så, så räknar de inte ens till vänster jag och jag tycker de har ställt sig, ställt sig stort utanför, utanför vänster och vid sidan av. Eh, de idealiserar våld, de idealiserar det slags med polisen och på det sättet gör man de våld på andra arbetare, de deltagande i den här maskanten. Polisen i Grekland. De är smarta. Polisen i detta. Vad vill polisen? På vilket sätt utnyttjar den? Det är något man förstå. När vi i Maxister pratar om den borgerliga staten, vi säger stat, då menar vi någonting speciellt. Vi menar inte dagis- och fordoncentralen och kollektivtrafik. Men vi säger staten, som menar vi precis, någonting väldigt precis. Vi menar eh, Hela, hela den fångsapparat eh, som finns för att bevara den rovande ordningen och i, till synen och sist privat egendomen. Vi pratar om poliser, vi pratar, pratar om militären, vi pratar om domstolsväsendet, fängelser, eh, hela den fångsapparat som det kan så tänkte, och som borgerleden också sätter in den rovande ordningen utan. Visst hur många exempel som helst detta? I Sverige så har man i och för sig, med, med, om man undantar eh, Göteborg på 2001 och så, så kan man säga att det finns, då får vi gå tillbaka till, till 31, Ådalen 31. Eh, för att se när, när, det här senast, eh, ja, när staten senast sköt mot, eh, mot arbete och då är det också frågan fråga om en verklig massdemonstration. På det, alltså. Vi ska inte prata om år 31. Vi ska prata om Grekland. I Grekland ser vi detta igen hur staten sätts in och annat som manipulerar för att kväsa eh, de här strejkdemonstrationerna. Polisen attackerar strategiskt demonstrationsståg med batonger och eller Och hur spelar man kisterna i händerna? Jo, polisen samarbetar med sådana svartlända huliganer och, och, och, och, och, och eh, protektörer. I våras så spreds bilder då med när polisen eh, beväpnar de svartklädda typer då, med, med, med pokar och tillhyggar på morgonen med en demonstration Hur funkar det? De skickar in de här eh, Då får jag kasta sten så har polisen en föredemning för att komma efter en batong med tårgas Så vi pratar om resultatet av polisens statutskydda arbetsmarknad uh. Facket den grekiska fackföreningsrörelsen, det finns tre stycken stora fack. Det ena är, när, nu läser jag upp här förhoppningarna GSGE, de organiserar ska göra arbetet inom privatsektorn framförallt med 450 000 medlemmar. Alde, har från 80 000 anställda, nej, från 80 000 medlemmar och unga ska offentliga anställda. Och sen så till sist så är det området som äger utomkommunistpartiet på GSGE med 415 000 anställda. Mm. Hur har de agerat? GSEE och ADEDU är mm. vår arifomistiska fackförbund med byråkratiska ledningar på politiken sätt som, som, inte, som inte är ett bra bläktare vänt i Sverige, men sätt i Sverige. Låt oss påminna om varför de agerade som de gjorde, varför utgivs de För att man ska konstatera att de var mm. just utgivs det, generalsträck. De organiserade inte speciellt generalsträck. Det de flesta speciellt på, på för att man skulle bli verklighet, de utlyssade. De tvingades själva verklighet organisera de här strejkerna för att lätta på tryck. Det är tryck som fanns från deras vanliga medlemmar, de ville upptäckna. Och vad gjorde de? De organiserade sådana här och begränsat begränsade 24 timmar eller 48 timmar generalstreck. Det kan naturligtvis i vissa länder, i vissa situationer, kanske kanske 24 timmar eller 48 timmars generalsträck var någonting bra, var en vettig taktik. Men i det grekiska sammanhanget så skulle man ha behövt någonting helt annat. 24 timmar eller 48 timmar generalsträck var det man lätt till det greka, är det som man fick ordet frågor som man aldrig ligger på för. Dels att man träffar ut människor och när man, de här två sakerna tillsammans leder naturligtvis till, till, till en viss Den Grekiska arbetet klassen är inte svagande, men det här är en ganska dålig praktik om man vill stärka huskappen. I det grekiska sammanhanget borde man utlysa en allmän då politisk generalselekt på obestämd tid för att främja regeringen, det är vad som skulle behövas. Så man resulterar med nedskärningspaket i våras och de naturliga skärsar har det varit lugnare nu under sommaren. Så, eh, ja, han förlorade över de här filerna. Eh, och, eh, ja, naturligtvis så, så leder det extremism till förändringen i kampen. En annan stor del är att man organiserar fast strek på sommaren. Det är att man fästa det här på semestern. Man kan inte streka på semestern och i juli skogsförskreden var eh, perspektivet att nu går ni in speciellt mycket hända eh, före september, det kommer vara våra det var en riktig värdering också, eh, vi har sett under hösten så utvecklingen kom igång igen Det eh, har inte stått helt stilla så är det väl aldrig men då, då är det var det sen i det grekiska parlamentet så har en skapig majoritet, socialdemokrater som är med och genomförat den här nedskärningspolitiken om man 150 för upprätthålla den eh, parlamentariska majoriteten. De har redan haft flera avgård. De behöver alltså bara ett fåtal avgård för att tappa majoriteten. Eh, det är en ganska situation för, för partiet med massiva avgård avgård på andra nivåer i partiet med offentliga utträder på social, det socialdemokratiska eh, partiet. Sista två veckorna har ju varit extra Turbulent. och det är väl mot bakgrund då, kanske i fall, eh, det här förslaget som att sänka mig i från 150 till 550 evron. Onsdag och torsdag förra veckan så var det återigen en jag här 48 timmars generalsträck med en hosbrukning som är större eh, och oevosvarad eh, tidigare, under våren var det tidigare svar. Alltså en helt annan slags skönhet, helt annan slags seriös. Uh, det var en halv miljon människor utan på Atenska i förra veckan. Det är fundamentalt långvarigare som blandade, året alltså, 2013 som vi 13 Det är ju mm. Polisen som vanligt samt att hantera demonstrationer våldsamt eh med kolbas patonger samarbete med UGA och bortator. Den här gången så hade det inte bara att väldigt många människor skadades på grund av en här hård statlig det var också så att en grekisk eh, byggnadsarbetare, 53 årig eh, byggnadsarbetare, demitisk och saitisk, eh, Det här är ju då bakgrunden av en plan från polisen att genomgå den här hårda repressionen under 26-steg Tyvärr så har svaret från Vänstern från äh, och Arbeta Rörelsen varit i arbetsmiljö väldigt dupet då. KKE och Palme, Palme har en sån här internationell för Greksektionisk Partiets Faktor, de har en sån internationell engelska hemsktiv en och där kan man gå in och läsa. Och där skriver de att de skyller på vad de kallar för eh, anarcho-fascisterna, eh, framförallt och inte alls för staten. Så anarcho-fascisterna, det låter som att man har grävt upp någonting från 30-talet, eller sånt här igen men Men, ja, både socialdemokraterna och även jag började ju att man anställde med sig varit ut och bygga kommunistpartiet och anskortsdagen, anskortsdagen till i kommunistpartiet där. Det är inte speciellt speciellt måttbetyg för ett parti som anses till vara revurserna, socialistiska I så kommer den så kallade debatten. Jag ska inte gå in på detaljerna Vad man kan säga är så att man kommer att ge 30 miljarder euro till de privata bankerna. Alltså 30 miljarder euro från, från Europas högst eh, utländska skattebetalare som går räddningseffekterna på, eh, på de stora bankerna. För att de ska acceptera en uppgörelse som innebär att detta utman skulle halveras. Det här är eh, inte i formell mening att Grekland har gått i konkurs, som man har pratat om. Men i praktiken så är det samma sak. Skillnaden är att den här gången så sa Grekland ensidigt att nu så ställer vi in betalningen. Det kanske är att du gör på en div, på högre nivå. Det man gör med den här... Alltså, om man läser, man kan läsa seriösa borgerliga ting, man kan även läsa som financial times men man kan också läsa om seriösa, som sån skånska på, till och med deras eh, expertkommentatorer som kallade eh, tyckte att, det här, det här kan vara något tillfälle för kan man inte speciellt övertygad, och, och, och så är det, att det här kan få ut kvar. Uh, I några veckor, kanske några månader, men det löser inte grundläggande problem. Uh, de kommer behöva fortsätta uh, även inom ramen för det här uh, så kallade bail -outen. Så kommer de behöva fortsätta med privatiseringarna uh, och nedskärningarna. De det ingår i själva paket, om man fortsätter och stöd på politiken, så klart kommer det grekernas äh, arbete inte att vara och sätta sig på sina händer för den här vejlanden man kommer, man kommer att se sina redelser, äh, attackeras att de ska sänkas och arbeta får ta sig på det okay. så det är lite om Det, det är viktigt att ha perspektiv också på, på, på vad som händer här på hemmaplan kampen i Sverige väcker ganska jämna och vi verkar klara oss äh, ganska jämnt mot Sverige men vi verkar klara oss ganska bra i Sverige. i Sverige. Sen mycket bättre än det Men Sverige lever inte heller i en bubbla. När de när de de, de, de grekiska problemen om Grekland på allvar kommer ställas in för en ny situation där man inte kan betala sina skulder så kommer banker till banker och att Vi har flera andra länder vid sidan av Grekland som står vi byn och Det är en situation där allting verkligen står på, på, på. Så det är en ordentlig gräns med den ovanliga situationen. Äh, om man gör den här vejland som bara försöka spara sig några veckor klipp och till äh, äh, Vi lever inte i Europa. Det som händer i Europa, det kommer att hända den här krisen kommer att drabba även Sverige. Och vi särskilt oss inte speciellt från andra länder. Det är inte så att det finns något speciellt svensk väg eller någon slags speciellt lugn utveckling äh, till någon slags... Äh, till våren så har vi en avtalsrörelse där arbetsgivarna heter Nånbryd. Facket har gett ett, ja, ska man säga, en del menar att det är ganska bra då och vad svenska är då. Andra menar att det är ganska ganska tomt Men den, den svenska fackliga byråkrafin är den, den kanske i hela världen och de kommer naturligtvis att stärka lämpande på kampen i Sverige men de är inte skjuta på det, precis som i grejen kan de inte skjuta på det, hur länge som helst. Och på samma sätt som vi har sett nu eh, alltså det är viktigt att förstå att mot bakgrund av den här krisen på bakgrund av eh, den arabiska våren och bakgrund av allmänheten som vi har sett i Europa så är det viktigt att förstå att nu så har vi tätt in i ett nytt period alltså tänk tillbaka ett och ett år och hur, hur man tänkte då på perspektiven eh, hur mycket kamp hade vi sett det var, var ganska, ganska eh, motfällda även man marxisterna någonting, eh, även om vi hade perspektiv av kamp om den så kändes det fortfarande ganska långt långtorkad eh, men hur har de nånting eh, nytt i en ny period då kan? Den här perioden kännetecknas framförallt av att händelserna utvecklas med, med riksdagens hastighet Och det är någonting som tål att upprepas gång, gång gång Det är någonting som eh, inte, vi borde göra inte bara till en klyschare, utan det är någonting som vi ser eh, i verkligheten Utom förbörjan. Du kan explodera, studerad, du kan, kan ta alla procent Eh, och när kampen kommer till Sverige så kommer eh, sannolikt då den, den svenska vänstern som inte alls var i diskuterar att jag går på mina papilvätar. Eh, det här är någonting som jag är tagit från, att, tyvärr då, att jag, jag är intresserad av att diskutera. att de flesta inte har perspektivet att ja, kamp kommer att komma även här. Eller vad blir studierna och vad branschen eh, måste göra då. Så alla kommer att bli förgående. Det är inte så att som marxist så kan man säga att man har en magisk vågkullad Man kan säga att då det är det den och den dagen som kommer det här till, till Det är väldigt Jag bra Kastärerna att man det senare kommer kampen komma även hit Det gör att vi kommer att bli förlånade Men ni kommer att bli mindre förlånade Det är vi vänktar oss att det ska komma med. Men som avslutning så vill jag säga det det är viktigt att komma ihåg perspektivet att den här, det här kapitalistiska systemet är inte någonting som kommer att finnas för evigt det är inte odödligt eller allerede Det kapitalistiska systemet frågasätts mer och enkelt av arbetet runt om i hela världen Och alternativen som finns för mänskligheten de är inte socialism eller fortsatt kapitalism ett fortsatt kapitalistisk världsvånd och världsmål. Alternativen är socialism å ena sidan, å andra sidan eh, kapitalismens barbari och ett fortsatt civilisatoriskt som har en fortsatt mot våra levnadsvillkor. Det kommer att behöva, om vi att om vi inte har den socialistiska revolutionära utvärlden så kommer vi behöva bär oss vid en eh, helt annan en den som vi i våra länder har tagit en vänutlängning. Kapitalismens barbari, det är det som vi ser om. Vi ser småfriger efter småfriger, vi i Afghanistan, Iran, eh, Libyen, vi ser de här ständiga attackerna på länensstandard, den borgerliga regeringen tillträdde 2006 inom finanskrisen, de har så att säga eh, bara hörjande, det är bara hörjande som vi har sett och det är fortsatt miljöförslagare i grundning av vår planet och av naturresurser, och i sista halvut av människor som chef och alternativ utmärksamhetsassociering och det är inte så att det är vi marxister eller någon annan som kommer att ställa frågan om makten över ekonomin på dag och ingen arbetarkastens egen hand kommer att leda fram till att den frågan ställs. Det är viktigt att komma ihåg. Västern i, i, i uh, land efter land har inte det här perspektivet, man har en tillgänglig kapitalistisk perspektiv eh, Varför genomförs nedskärringar i land efter land? Vad alltså, ska det inte ihåg om det är borgade eller socialdemokrater, ska det få som sitter i regeringen? Alltså, eh, några exempel då är att i Spanien så är det Zapatero, eh, och de så kallade socialdemokrater som, som till och, och med gjort upp med högre inom och nedskärringar i Portugal så var Socialdemokrater med och genomförde nedskärringen, fick stryk i valet i juli Grekland, Socialdemokrater och i Danmark har precis valt ett socialistiskt folkparti, alltså ett landspartiets systemparti, sitter nu gisslan i Danmarks regering och har infört en spetsig antikriker i politiken. Varför alltså, det är det så? Världen har väldigt mycket skogsverk som är med och jämför med en i politiken. Därför att när man väl accepterar det kapitalistiska systemet, så måste man också följa det kapitalistiska systemets egen logik man kan inte gå utrycket och alla de här partierna som genomför den här, den här politiken de saknar det, de har det hela tiden kapitalistiskt perspektiv ja, det är naturligt därför att de resultatet, de är produkter utav den svunnen tid i kapitalismens historia utav relativ framgång, utav relativt av förbättringarna för arbetarklassen, en tid när kapitalismen är på. Det är därför man nu kollegeringar, digital och satsningar på kändiga jobb, på och så vidare och så vidare. En massa reformistiska krav som intresserar frågan om kapitalismen svarar riktigt bara på, på, på dagordningen samtidigt som det är exakt det som människor nu börjar mer och mer prata om i den här kampen mer och mer det är, det inser. Det är precis någon två som vi behöver utställa. Det är en avgrund som skiljer det reformistiska ledarskapet från den objektiva situationen i Europa Problemet idag är att det saknas en ledning som förstår den här nya situationen. De saknar, det saknas en ledning med marxistiska idéer med perspektiv på den här nya situationen. Som marxister så förväntar vi oss inte en rakt uppåtstigande kurva. Kampen har sin äldre, kampen har sin äh, fru, kampen har sina framgångar och sina bakslag. Men när kampen når en viss nivån, när kampen upp en viss nivå. så måste någon säga att vi kan inte stanna här, vi måste ta i vidare, vi måste föra kampen vidare till socialism. Det är marxisternas ordning att tålmodigt förklara alternativet. Och då måste vi, för att kunna göra det, så fast i våra revolutionär metoder marxismen, som hjälper oss att förklara vad som händer i världen, som hjälper oss fram till riktiga perspektiv. Jag man bara med riktiga perspektiv så kommer vi kunna förändra samhället. För att bevara den marxistiska traditionen, sprida de marxistiska generna, därför finns det vandet. Jag stannar där och sen så släpper jag in. För... Ja.